Itt. És most, Közéleti Háttérmagazin, főszerkesztő Fiala János Jó reggelt, Benderftes lehet? A személyes dolgokhoz is lehet, leszámítva a szexuális életünket, meg egyebeket most fenntartjuk a műsor más részébe. Lehet Személyesen? Én tartok tőle, hogy radikálisan eltér ebben a kérdésben a stílusunk, de próbálkozzunk vele. Azt kérdezem tőled, hogy maga a létezés... Tehát amit csináltál, az számodra mennyire volt egy vágyfokozó, a szónak abban az értelmében, hogy az ember egyszerre csak hevesebben lélegzik, tehát hogy mennyire voltál olyan, mint az a bizonyos ló, amelyik ugye ha meghallja a csatakürtöt, vagy megszagolja a puskaport, akkor másféleképpen viselkedik, és ezt hogy bírta a környezeted, vagy hogyan bírtad itthon, amikor éppen nem ilyen környezetben voltak? Egyrészt, Egyrészt igaz erád ez? Annyiban igaz, hogy nagy szerencsém, hogy a hobbim, a munkám, nem csak volt, hát még most is nagy szeretettel csinálom, Másrészt, ha még nem mondtam volna, talán említettem, hogy úgy voltam vele, ha 8-10 napot eltöltöttem külföldön, akkor nagyon szívesen jöttem haza, és azt mondtam, hogy egy ideig most jó lesz itthon dolgozni, de amint meghallottam én, mint bizonyos csataló a harci kürtöket, akkor már bizserget bennem az jó. Hogy Hogyan ment ez régen? Hogyan ment az, hogy te azt mondtad, hogy történik valami a világban, x elvtárshoz oda megy az ember, vagy nem elvtárshoz, és azt mondja, hogy akkor valamit kéne Adné, mert én elmennék. Nyilvánvalóan sokkal egyszerűbb mint manapság részén azért, mert a Magyar televízió. Te döntötted el, hogy mi. Te döntötted azt el, hogy mit fogsz forgatni. Igen, túl részt, Igen. Hát kivéve persze a különböző protokoll utakat, ahol különböző állam. Kellette indokolni. Persze, nyilvánvaló volt, hogy ez nem turista utazás, tehát nem úgy nézett ki, hogy összeül a szerkesztőség, és rábökünk a térképre, hogy kihol nem járt még, hanem meg kellett indokolni, hogy miért volna ez fontos. Mennyire kellett, hogy ez kötődjön aktualitáshoz? Többnyire igen, többnyire igen, de néha adódtak olyan helyzetek, de ez inkább akkor volt, hogyha meghívtak bennünket, vagy ahogy régen hívták, ilyen devizamentes cserekerettel rére utazhattunk magyarán. Minket elláttak ott, majd utána a magyar televízió rendégül látta a partner képviselőit. Rossz a kérdés, de érteni fogod egy eseménynek, ami a világban zajlik, vagy egy folyamatnak azra már kevésbé áll. Mi a lejárati ideje? Mi a szabatossága? Mennyi időn belül kell ott megjelenni? Néhol tervezhető, hiszen egy-egy választásra kimenni, vagy sejthető eseményekre, például az utolsó szovjet egységek afganisztáni kivonulására, percre pontosan lehetett tudni, hogy mikor kell a helyszínen lennünk. De adódnak persze váratlan események, és a bürokrácia akkor se engedte meg, hogy aznap vagy másnap útra kelljünk, pláne, hogyha e, még a pénzt össze kellett kalapozni hozzá, vízumot kellett beszerezni, stb. stb. stb. De sok szempontból és sok esetben tervezhető volt. Az, és most nem belpolitizálunk, hogy Ausztrália elviszi innen a nagykövetségét, egyáltalán hova kellett menni a nagykövetségekre, illetőleg e, hogyan éled azt meg, hogy Magyarország itt a régióban mennyire fontos hely a tekintetben, hogy a világ egyébként hogyan képviselteti magát itt? Magyarország nagyon sok ország számára fontos hely, ázsiai országok számára is, akik így szeretnék betenni a lábukat az Európai Unió küszöbe mögé, de hát sok országban adódnak olyan takarékossági követelmények, meg Magyarország így zárt be számos olyan képviseletet, amire én azt mondtam volna, hogy nem kellett volna mégis így történt bizonyos takarékossági megfontolásokból. Ausztrália távozás az mennyire fájdalmas? Én csak azért csodálkozom rajta, azon kívül, hogy nem fájdalmas, mert hiszen a kapcsolatok maradnak Magyarországnak. A, a... Királyhágó téren voltak talán egy teljesen normális ház valamennyedik emeletén, ha jól emlékszem. Én Vagy vannak még. Valahol a kék golyó. Ott ott, ott, ott, ott, ott. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, hanem a. a... Az a Zsolió-kürité, vagy nem, a, a, a, a, a, a, ott valami Siemens vagy Bosch bolt fölött, ahol van egy Rijfelsen ez tudom ezt a kérdést. de azt mondom, hogy nyilvánvalóan... Volt egy barátnő, mert csak onnan tudom, aki a Mányi Szó esett nőkről, aki oda akart hogy ugye szokták mondani, aztán ő sokat járt oda, és hát ugye megélte azt, amit mi még annak idén... Egyáltalán neked vízumot kapni, hiszen azért annak idején nem volt olyan könnyű vízumot kapni. Az evidens volt, hogy, hogy, hogy neked megadják? Szintén a válogatja, gondolom én. Nyilvánvaló, hogy Észak-Koreában például jó ideig még nem kapnék vízumot, és amíg a hidegháború tartott, és a világ ketté volt hasítva, addig hosszú ideig Észak-Koreában lehetett nem, mint dél koreába nem. A Azt írja Lantos Gábor, a... Gábor, ebben összekött téged Nemes Gáborra, hogy Benda urat és engem is szeretettel vár ma fél hatkor a MUA sajtóházban a könyv bemutatóján. Száz nap Északon, Lantos Gábor. Ö, még nem tudom, hogy hogy alakul a mai program. Rendben, vagy csak így Nálattam átadtam program. neked így szóban. Köszönöm szépen. Vagy légy itt írd alá, szeretném, de ha, lát, ha I I I Igen. Szóval... szívesen eh egy dedikált könyvre, de előtte kellemetlen közbűső programon van fogorvoshoz megyek, úgyhogy nem ígérem biztos. Jó, de a fogad, nem kell az olvasáshoz. Nem, de gyámbán nem szeretek egy ilyen eseményen megjelenni. Um, mi minden, de ha már itt tartunk, mely, körülbelül mennyi ideig tartott egy utazás? Általában, hát attól függ a protokoll, utazások nagyon... Nem, függ, nem a protokoll. A, a utazások kiválték, hogyha távol-keletre mentünk, ha már olyan messzire elmegy az ember, akkor nyilván hosszabban utazik. Tehát azok ilyen 8 naptól 2 hétig. Oké, okay, nyuszikám. Ott van, mondjuk azt, hogy 12... Tizenké... Várjál, várjál, mert hogyha mind a ketten beszélünk egy az nem jó vagy a másikat, legalábbis én tégedem, igen ezért tűnik néha olyan benyomásom, mintha minden beszélgető partneret süket volna. Igen, ez na, általában, általában 8 nap, 2 hét, de egyszer előfordult egy vietnámi meghívás esetén, hogy 6 hétig voltam. Rendben, tehát... ha vegyünk akkor egy, vegyünk egy kéthetes utazást, nyuszik el. Ki csomagol? Én, én, én. én. Miben csomagolsz? A feleségem üvölt a lakás túlsó végére, hogy na, na ez azért túltás. De hát nyilván föl kell készülni arra... De hogy... csomagolsz? Bőrönt? Hátizsák? Nem mindig bőrönden utazom. Hát hogyha egynapos, kétnapos út van, akkor nem nyilván. A bendaféle dizájn, az hogy jött létre, cicszem? Mi ez a dizájn? Hát ez az, ez a, ez a kertész nadrág. Nagyon kényelmes, nagyon sok zsebe van, mint ahogy ezek az újatlan sok zsebes, ilyen operatőr jackit is, nagyon praktikusak, hiszen adott esetben mozgás képesnek is kelleni, mégis rengeteg cuccot akkumulátok. Kellett futni? Jebeket. Valaha is kellett futni, nagyod? Kellett, kellett. Jól tudtál futni? Muszáj volt, néha a csekerekkel, statíval együtt. Egy buszkasi versenyen voltunk abban isztánban, ez egy ilyen lovaspóló, Igen. ahol egy kipemöt kecskért vagy nyúért, halálosan, komolyan és kemény, kőkeményen verseny két lovassapat. És éppen a tribűn előtt álltunk, mert onnan volt a legjobb kép, és ott forgattunk, amikor elindult felénk húsz lovas kegyetlenül egymásra koncentrálva. Na, ott erősen kellett futnunk az életünkért, mert az előző versenyek mindig afgán újékkor szervezik, mert fölnyomtak egy embert a palánkra, és ott is maradt. Én a jemeni házasságkötésre emlékszem, mert ott viszont golyószó, tehát golyószóróból lőnek, és mint nagyon sok a szikla, gellert kap, és általában egy-egy ilyen mennyegző 10-12 halottal jár, de ez teljesen belefér. Az az igazság, hogy az utolsó években kötelezővé tették, és csináltattak is nekünk ilyen sajtós repeszálló mellényt, ami 18 kiló, úgyhogy uh -huh. kicsit nehezítette a futást. Egy, egyébként is te köztudomásúan egy nagyon kövér ember volt, tehát neked ez, ez a 18 kiló, az kellett egyáltalán normális fessúlyhoz. De... 30 kiló vasárgyal együtt szintfejezet. Menjünk vissza a csomagoláshoz. Uh, mit vittél magaddal? Mi az, ami biztos, hogy nem került be? De alapvetően a könyv, tehát a lantos könyve kapcsán eszembe jutott az, hogy vajon könyv? Könyvet is adott esetben vittem, nagyon keveset, hiszen a túlsúlyra mindig oda kellett figyelni, de volt mindig velem egy olyan dosszié, ilyen műanyag tasakos dosszié, amiben a különböző fontos témákkal kapcsolatos papírosaimat eltettem. Akkor még nem volt olyan technika, technológia, hogy mindezt egy... Ha már itt tartunk, rengeteg kérdésem van. Ha már technika, technológia, te magad egyébként ennek az egész technikai, technológiai részét megtanultad, vagy ez mindig a környezeted dolga volt? Mindig némi késéssel tanultam meg, amikor a már új technika lépett. De te lehettél volna a CNN-nek az a riporter, aki a sivatag közepén felállítja azt az izét és egyedül dolgozik? A régi világban egyetlen egyszer fordult elő, amikor még éppen, hogy csak diplomáciai kapcsolatot vettünk föl Albániával, vagy újra fölvettük, és akkor egyedül, mint turista bementem egy ilyen fél amatőr, fél professzionális tuccal, de én nem hiszek továbbra se az ilyen egy személyes számokban, akkor én ezt leforgattam, azonnal, valamilyen új technikára átírtuk, vágtuk. Már nem én vágtam természetesen arra szakembert kell alkalmazni szembe a rádióval, ahol még mind a ketten vágtunk annak idején. És aztán így készült el egy mozi. Én nem hiszek az egy stábban, bár nyilván bizonyos szükség helyzetekben, amikor nincs is alternatívája, meg kell teremteni. De egyszerűen lehetetlen az, hogy az ember egyszer a kamera előtt és mögött is legyen. Ettől a -e helyi tehát godom muszáj volt, vagy mit tettél annak érdekében, hogy ne a hasad vonja el a figyelmet az eseményekről? Szerencsére nagyon masszív a szervezetem, és masszív a gyomrom, úgyhogy nem sok ilyen problémám volt. Mondjál egyet, hol szereztél be olyan bacillust, ami viszont kegyetlenül, és oda-vissza? Oly, olyat egyszer papisztámba rontottam meg úgy a gyomromat, hogy csak a szerencse hozott haza, hogy minden útszakaszon éppen félre tudtam lépni a mellékhelységbe, de általában nem. Mert... Higiéniai szempontok, tehát mennyi idő volt a leghosszabb, amikor például mondjuk nem tudtál megfürödni? Vagy olyan sose volt? Nem, nem, nem rémlik, hogy lett volna. De laktál -e sátorban, vagy mindig úgy megy, hogy az ember afganisztába elmegy forgatni, aztán vissza tud menni a szállodába? Az esetek túlnyomó többségében igen, de hát hol például Kambodzsában a kezdet-kezdetén voltak olyan katonai barakok, ahol aludni kellett, hogy úgy mondjam, igen közel a flórához és faunához. Sose kerültél abba a helyzetbe, hogy túszként el akartak volna vinni? Legalábbis végtermékként nem vagy nem sikerül, de nem tudok róla. Tudták-e azt, tudták -e azt, hogy milyen ország. Hibá, ez kiszámíthatatlan például egy afganisztáni háború esetén. Hát, Tudták-e azt, hogy honnan jössz, hogy ennek a legkisebb jelentőségesen volt? Hát nézz, hogy hogyha vízumot kellett szervezni. Nem, nem, ott a helyszínen. Te... Általában elmondtam. Tehát mit tudom én Vietnámban, meg Afganisztánban, a kezdet kezdetén az volt az első kifejezés, amit a. a Helyi nyelveken megtanultam, hogy nem szovjet vagyok, hanem magyar. És tudták mi az? Tudták, tudták. Mondjuk Budapest-Bukarest összetévesztési esetek előfordulhattak, vagy előfordulhattak volna, de tudták, hogy hova tegyen. Ugye, amiért én csinálom azt a műsort, bár sokak számára nem érthető, a számúra nyilvánvaló. Amikor te elmész a világnak egy messzi pontjára, ahová ki tudja, mikor térsz vissza, vagy sohasem. Valójában, ha arról beszélsz, és azt itt leadják, és forgatsz, mit akarsz onnan tudatni, Különös tekintettel arra, hogy lehetséges, hogy önálló pontként marad meg, soha semmilyen kiegészítés nem lesz hozzá. Természetesen ez korábban másféleképpen ment, és most is, most az internetvilága, meg számtalan tévé. Tehát hogyan viszonyultál az ottani eseményekhez? Ézt, azt hiszem említettem már, hogy én alapvetően valamilyen oktató vagy ismeretterjesztő funkciónak is tartottam a, a dolgaimat. Tehát minél pontosabb képet alkotni arról az országról, az adott helyzetről, a pillanatnyilag várható eseményekről, de minthogy nem volt olyan gyakori azért az utazás, mint ahogy a sokaknak tűnik, ezért adott esetben sok prémet kellett ugyanarról a rókáról lehúzni. Tehát előfordult az, hogy kuriózum témákat dolgoztunk föl, akár színes témákat, ha úgy tetszik, amikor például legutoljára Iránban jártam, akkor Teheránban bemutatták a tótékat, és erről csináltam egy külön-külön riportást. Őrkény István tótékját. Az a gondolkodom, Én hogy... Visszatesen kevés köze volt az aktuális iráni helyzethez, de azért megpróbáltam belepréselni azt a mondandót is, hiszen egy olyan család készített el, amelynek az édesanyja, magyar származású festőnő, az édesapa, a filmrendező, akinek elég sok problémái voltak az iráni egyházi hierarchiával vagy teokráciával, úgyhogy azért sikerült valahogy mémi politikus. Azt állult el nekem édesem, hogy a saját magadon hogy vetted észre az időt? Mennyiben változtál, és mennyiben változtak a híradásaid? Tudom, hogy ezt nem nézted külön, de biztos, hogy volt rá szemet. Voltak benne, pozitív változások. Nem a gondoltam, hogy negatív vagy pozitív, hogy mi a változás? Az ottani változás, vagy a rajtam történt? A rajtad? Az ottani változás nyilvánvaló, hát ezt bemutattad. A rajtad való változás? Nézd, hogyha valahova sokszor visszatértem, akkor jobban ismertem a helyszínt, jobb kapcsolataim voltak, jobban beleláttam a helyzetbe, jobban könnyebben tudtam kérdezni, hogyha jól kérdez az ember, akkor jobb válaszokat kap rá. Könnyű volt megérkezni, és könnyű volt eljönni is? Igen, igen, igen. Hát mondjuk Afganisztánból többször megkérdezték már tőlem, hogy mit szerettem annyira, és mindig azt mondtam, hogy épp bőrel kijönni. Tehát olyan nagyon könnyű nem volt kijönni, de nagyon nagy megkönnyelgődés volt mindig. De milyen érzés az, hogy most senki nem mondja, hogy menj oda, miközben épp úgy vannak problémák, mint korábban. Tehát hogy éli meg a benda, amit ugye annak idején egyszer a Friderikusra feldolgoztunk, de ez nem kellett a Friderikus meg én se. Szóval mit csinál a szél, ha nem fúj? Én tudom, hogy egy short dolgot csinálsz most. De az, ami akkor az élet volt, és ami akkor Tudod, hát, hogy hogyan lehet anélkül élni? Ha az imént azt mondtam, hogy néha már úgy jöttem haza, hogy egy ideig nem szeretnék kimenni megint, és utána heteken belül, vagy akár napokon belül bizsergett a torkomat, a stb. stb. Akkor ilyen érzés van bennem. De azt is elmondtam már, hogy olyan fokon megcsap Magyarországon a, a külpolitika. Ezt én értem, de ez érdekel a legkevésbé. Te, te felvetődött te az? Én tudom, hogy felvetődött, de is mennyire volt lehetőség, és mennyire rajtad múlott az, hogy te nem mentél el Zsoltba máshova? Beszípült a piac. Mindenhonnan inkább kirugdossák az embereket, és most nem... De külföld, külföldi ügynökségek, külföldi tévék? Volt ilyen próbálkozás, de én úgy érzem, hogy azzal együtt, hogy nagy előnyem volt jó néhány kollégával szemben, hogy több nyelven elboldogulok, de egyiken se úgy, hogy őszinte lelkiismerettel és a magamtól elvárt színvonalon tudjak tudósítani idegen nyelven. Még egy kérdés, az mennyire nyilvánvaló vagy sem, hogy te egyébként alapvetően Magyarországot tudósítottad függetlenül, attól, hogy hány ország vette még meg? Tehát mennyire szólt mindig a benda a Magyarországnak? Mert ugye nyilvánvalóan egy, egy német riporter más közegnek dolgozik. Ez mennyire látszott meg a tetevékenységeden, vagy látszik meg? Én azt szerettem volna, hogyha nem látszik meg. Tehát most visszatérve a korábbi példához, amikor nyugati tudósítókat még nem engedtek be egész a én olyan riportást készítettem, amit, amit nyugat lelki ismerettel be lehetett 11-néhány tiz nyugati televízióban is. Vagy volt olyan, hogy kim voltam éppen Indonéziában, és egy uh, magyar zongora művész uh, nyitotta meg az újjáépült főszínházat, és akkor a fienemnek is tudósítottam erről. Ilyenkor érez az ember valami pluszt, vagy semmit? Jó érzés. Számít az, hogy hányan néznek, vagy nem lényeges? Én sohasem akartam országszerte világhírű lenni, és nem tartom magam ilyen értelemben média személyiségnek. Uh, az... Hogy végül is mit tudtál megmutatni, az mennyire volt az időfüggvénye, tehát mennyiben szenvedtél attól, hogy haza kellett jönni? Ilyen előfordult jó párszor, hiszen e, nem nincs bár, báróként utaztunk, tehát adott esetben meg volt akárhoz, hogy mikor e, kell visszajönnünk. És hogyha láttam azt, hogy nyugati kollégák természetesen mépeset csapattal, adott esetben akár fejlettebb technológiával még kimaradhattak, akkor bizony elfogott a sárga iricség. És most hogy vagy? Köszönöm szépen, jól De ez valami súlyosabb beavatkozás lesz, vagy pedig... Egyet... Ja, nem, nem, nem, nem, nem. Csak jövő héten elutazunk úgy, hogy az nagy közönséged is fellélegezhet, hogy nem lesz. De nem is hogy fel akarnának lélegezni minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsóben. De azt mond meg, hogy az ember mennyire félt attól, hogy mondjuk eh, eh, Afganisztánban lesz beteg. Én nem tudom, én fatalista voltam, úgyhogy soha nem volt ilyen. Mi volt a legsúlyosabb sérülésed? Telestem. De mi járt vele egy. Elrontottam a gyomrom, semmi, nem, nem volt. Biztosításod volt? Igen, igen, igen. Elő is írták a hivatalos utazás. De ez így is van rendjén. Szerintem is. Amikor én a Freyja voltam, én egy egyéni biztosítást kötöttem, egy olyan céggel, amit a Manchester United kordott a mezén, és az én esetemben még egyéni túlsztárgyalúnak az órabére is meg volt benne hat határozva. Ilyen finomságokig soha nem hatoltam, hogy betele. De én nagyon gyáva vagyok, tehát ez abban az, az, az nem is került annyira sokba. Mindent a tévé fizetett? Igen, hát vagy a fél. A tévé kifejezte elégedettségét, a filmek láttán, vagy az volt az elégedettség, hogy újból kiküldtek? Egyrészt újból kiküldtek, nagyon sokszor kiküldtek, másrészt elég sok ö, nívódiat kaptam, illetve fölterjesztettek, volt, hogy a tévé volt, hogy egy ilyen egyének, vagy volt, hogy megtalálta különböző díjakra. Ha volna nem mint ahogy nincs és nem is lesz, akkor bizony elég sok helyet foglalnának el a nem létező macskák a gombójak, be a szobrot. Hogyha élettem lettem volna a főnököd, és azt mondtam volna, hogy figyelj, most egy idei nincs pénz, légy belpolitikai tudósító, akkor biztos azt mondtad volna, hogy megvárod, amíg lesz pénz? Igen, ez teljesen egyértelmű. Számodra ez idegen terep, vagy, vagy, vagy nem neked való? Ez olyan, mint aztani tenishezőnek azt mondani, hogy teniszezen labda-labda ütő-ütő, de nem ugyanaz hiszen ugye teniszezőknek eleve tilvas pingpongozni, mert más mozdulatokat meg egyebeket igényel, amitől romlik a teljesítményük. Valahogy magam is így voltam vele. Tehát, hogyha én úgy éreztem magamról, már pedig kellő nagy képviséggel úgy éreztem, hogy van dolog, amiben esetleg többet tudok jó néhány kollégánál, akkor már csak ezért is erre vártam. Tehát adott esetben, ha azt mondják, hogy, hogy nincs pénz, akkor talán átvett anyagok magyarításával foglalkoztam volna, vagy idejövő embereket megszólaltatok akár más térában is, hiszen amikor annak idén a Pavarotti Magyarországra látogatott, akkor három napig én kísértem. És ez milyen volt? Most elnézést, de, az, de az, a, a Pavarotti nem tudom milyen volt, de olyan hang, mint amilyen a pavarottiban volt. Nézd, Isten ajándéka legalább ketten voltunk. Az egyik biztos, hogy ő volt, és akkor az enyém csak kisbetűvel lehet szerez, szedni. Állítom, hogy ezért éppen irigyelnélek. Pavarottival az volt az érdekesség, hogy jó előtte közölték, hogy minden tilos, nem szabad a száját kinyitni utcán, mert hogy akkor a torka begyulladhat, stb. Hova a... kísérted? Mindenhova, a magyarországi programjain, a próbáktól, az ismerkedéseken át, a magyar kapcsolataitól, a végül is a koncertig, majd ki a repülőtére. De hát addigra már úgy összemelegettünk, és ő a sokkal közvetlenebb volt, mint az őt körülvevő rétek, hogy minden szabad volt. Jó. Hát a repülőtére, repülőtéren a betonom még utoljára megszólaltatni, és így tovább, és így tovább. Még egy kérdés, amit nálam senki nem tapasztalt, hogy végül is a te viszonyulásod az élő és konzerv az miből adódott? Az az én előítéletemből, vagy ultrakonzervativizmusomból. Egyrészt, ahogy mondtam, nem óhajtottam volna tévés személyiséglenül élőben műsort vezetni, stb. stb. stb. Másrészt meg úgy gondoltam, hogy főleg az én fükebb szakmámban éri annyi stressz az embert, hogy ne vállaljon magára még fölöslegest is. Tehát ez tényleg csak az elmúlt három-négy év eredménye, hogy hajlandó vagyok egyáltalán élőben megnyilatkozni. Elvileg két hét marad kik, miközben minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Igen, de hát ha jól hallom, akkor utána egy jó darabig ez a soha vissza nem térő alkalom. Soha se tudod, az a május 28, aki telefonát leszámít, hogyha maga a halál telefonát, de a hangkordozásából élve én ismerem a halált, vagy legalábbis már meséltek róla, az nem ilyen a hangja. E, június közepéig én állok rendelkezésre. Csaba, te bőven beleférsz. Az, az, ami halál biztos, hogy én május 30-án jövök haza, úgyhogy meglátjuk, mit út. Rendben van, jó utat! Köszönöm szépen, minden jót! Itt? És most közéleti háttérmagazin, főszerkesztő Fialajános. Tudod, hogy Péter beköltözött egy akváriumba? Most meg már is beszél. Mással beszél egy akváriumban. Most hogy már ki vagyok nyomva. Ezt aki vagyok nyomba, ezt úgy nem tudom miért mondta. Ezt mindig a menték, mit te mit eszek, jutnak az eszembe, amikor látok a strandon egy fiút, meg egy lányt, és akkor a szerelem jelekét, mint a majmok, bár azok nem mit esznek, ezzel foglalkozom. Folytatom, mondani, amiről beszélek. Hát nem tudom, mi a helyzet. Lehet, hogy többet fogom beszélgetni, mert megsérült. Itt van. Mi történt, pé Ó, oh, halló, mi történt? Nem visszahívhatlak? Vagy most akkor... Volt egy pillanat, minden vonalban a duronári volt. Lehet? Szóval akkor most már nem említsük azt az embert, vagy legfeljebb a beszélgetésünk végén. Tehát volt egy felajánló, aki támogatta a rádiót engem és találkoztunk tegnap, te is ismered, most már én is uh, ti nagyjából egyenlő helyen, tehát nem mondjuk a nevét uh, ti nagyjából egyenlő helyen helyezkedtek el, vagy helyezkedtek el abban a struktúrában, ahol te dolgozol? Uh, igen uh, igazából az egyik uh, szolgáltatónknál volt a partnerünk végül is az, amit te csinálsz, ahogy én kivettem, azt autodidaktamódon, módon, hogy lehet megtanulni? Mert ahogy én beszélgettem bele, egy rendkívül vonzó egyéniség, mindenféle homoerotikus vonások nélkül mondaná Navrasi volt, tehát nincs ilyen, abból az derült ki, hogy ő ebbe valójában egy zöld újság révén folyamatosan beletanult. Meg lehet tanulni egyébként autodidakta módon, nyilvánvalóan kell hozzá Érdeklődés kell hozzá, érzék, kell hozzá ja, azok a fajta, nem tudom, hogy ezt minek mondjam, hogy készségnek, vagy egy vagy, vagy egyfajta olyan fajta, egy ilyen gondolkodásnak, ami jellemzi ezt a szakmát, akár elvégzi valaki a szakirányú, vagy egyetem csak akár nem. hát sokat kell tanulni, sokat kell olvasni, sokat kell csinálni. Hát egyébként az egyik legsikeresebb. Kolega a szakmában, ő egyébként görög szakot végzett. Akivel én ugye tenet találkoztam, az szintén járt főiskolára, de egészen más tanult. Uh, végül is vajon azon a területen, ahol te vagy, nagyjából sejted de hogy hány olyan van, aki a Harvardra járt, és hány olyan, aki az élet Harvardjára? Azt hiszem, hogy mind a kettő ilyen szélsőség abból a szempontból, hogy, hogy kevesen vannak. A legtöbb azért elvégezte azt a teljesen átlagos közgazdasági képzést. Irigyled amit... azokat, akik képesek ezt a fokozatot kihagyni, hozzátéve, ugye, ahogy akivel én beszéltem, szintén, hogy ne lehessen ráismerni, x hónapja nem dolgozik, mert azt mondja, hogy nem jó a tős, de nem lehet igazán mit csinálni, és a szó jó értelmében az életcsászára. Különösebben nem irigylem ezeket az embereket. Megbecsülendő és nagyon nő. hanem, hát mi múlik az, hogy valaki például fel tud-e halmozni legálisan, természetesen olyan pénzt, amivel jó ízűen tőlem aztán oly távol áll az üdítség, mint Makó Jeruzsálemtől azt mondhassa, hogy most x ideig nem dolgozom a családom éleszek, én viszem a gyerekeket iskolába, aztán majd egyszer visszatérek, de az sem biztos, hogy az anyagi kényszer fogja kihajtani belülön. Hát kell hozzá sok munka, tehát dolgozni kell, és kell valami szerencse is, hogy, hogy olyan helyen, abban a hely, ott legyen a megfelelő időben, hogy ahhoz a munkához hozzáférjen. A te helyeden, ahol te dolgozol, hogyha beüt az öt találat, akkor se tudsz annyi pénzt keresni, amiből adódóan hónapokra, évekre kivonhatnád magadat a foglalkozásodból, ha akarnád? Ezt inkább úgy fogalmaztam meg magamnak, hogyha történne valami olyan eset, amiatt miatt elveszteném itt a munkámat, mert bezárás lépítés, és a többi, akkor akkor nem kellene munka bármilyen munkát kerestem az elkövetkező hetekben. Hanem... De ha netán életre nézel Perúra, és arra gondolsz, hogy a mások nem voltál még, és eljött az ideje, egyébként pedig nélkülözhetetlen vagy, de mégse, és most akkor azt mondod, hogy négy hónapra elmész, ilyen sose volt a fejedben, vagy egy fegyelmezett ember vagy, bár a fegyelmezett szó az itt nem helyén való. Nem voltak meg az intézményi feltételei, hogy egy ilyet csináljak. <gül> az intézményi feltételek kívül vagy belül? Ö, hát magában a cégnél ott dolgozom. Ö, tehát, hogy ezt nem, én ugye itt dolgozom, amióta diplomáztam. Ha ezt mondanád, hogy most te szeretnél elmenni x hónapra, nem tudod megmondani pontosan mikor jössz vissza, úgy néznének rád, mint egy hülyére, vagy azt mondanák, hogy Péterkém, ha lesz majd hely, visszaveszünk, de most, hogy elmész, akkor szeretnénk tőled elköszönni. Nem tudom, mi lenne erre a válasz, megmondom őszintén. Nem nagyon csinálnak az emberek ilyet itt, nem azért, mert... Benned nincs ilyen vágy egyébként? Hát most, most konkrétan azért nincs, mert... Tudom, tudom, azért. hát a családi ok ez miatt nincs, van. tehát ez teljesen érthető, most semmiképpen se, tehát azt értem, de egyébként korábban volt. Korábban volt, és kielégítettem azzal, hogy... hogy Elnézést, már többen vagytok, vagy csak a határán vagytok, vagy hogy van most éppen? Határán. Értem, mennyire? Napok kérdése? Napok, igen. Értem. Uh, tehát ha mi kettőnk ismerettségébe belefér, akkor nem az elsők, hanem az utolsók között, ha küldesz egy SMS-t, azt megköszönöm. Jól van. Uh, akkor azt kérdezem tőled, hogy... Uh, igen, csak gondolkodom. Viszonylag sokan, vagy, vagy, vagy könnyű egyébként azon a területen úgy pénzt keresni, hogy az ember egyébként könnyedén tudjon átmenetileg vagy tartósan. Nem is ezt akarom kérdezni. Mennyire jó az az indoklás, mely szerint a mai tőzsdei élet nem okoz annyi izgalmat, hogy az ember inkább most veszi ki ezt a ki tudja milyen hosszú szabadságot, mint később, amikor egyébként izgalmas az életünk, hogy korábban is izgalmas volt. Vagy ez mindig izgalmas, csak nem egyformán azoknak, akik ott dolgoznak? Szerintem ez mindig izgalmas, vagy mindig lehet találni izgalmat, ha az ember olyan, olyan hangulatban van, de nem minden esetben fogékony. És lehet, hogy egy egyszer azt mondja, hogy hát, most akkor inkább egy kicsit kikapcsolok. Vagy azért, mert éppen nincs jó passza, és nem megy jól neki ez a fajta munka. Mondjuk, én alapvetően a fizetésemből élek, tehát nem abban, amit a befektetésekkel, befektetés csinálom. befektetést csinálom a, a munkámban, egyébként a fizetésemet meg félrerakom viszonylag egyszerű sémákban, mármint a, a megtakarításaimat. De az, az olyan van, hogy egyszerűen az ember úgy érzi, hogy most nem most akár a saját pénzével, akár megbízottként más az ügyfelek pénzével csinálja ezt, hogy, hogy hát most hogy annyira nem erőtetem a dolgot, nem vállalok túlságosan nagy pozíciót, nem lehet, hogy az nem. Most nem abban a hangulatban van, hogy ezen most nagyon... Én elfekvőbe kerültem, korábban az egyik bank uh, fantáziát látott bennem valaminek okán, hogy akkor én uh, kötvényekben tartsam a pénzemet. Külön órát kaptam uh, egy ah. hihetetlen elegáns helyén a városnak. Aztán egyszer lemondták a találkozót, uh, és az volt az érzésem, hogy nem fognak visszahívni. És nem volt rossz a megérzésem. Ez ugye annak a jele, hogy azt gondolta a bank, hogy hát én nem vagyok az ő emberük, ugye ezt jól érzem. Mert én egyébként szívesen eljártam, tehát még ott volt bennem az is, hogy, hogy van egy kisebb összeg, amit hajlandó lennék megspendírozni, mert ugye arra is rá kellett jönnöm, hogy ugye itt nem hetekről és nem hónapokról van szó, de úgy látszik túl kis halnak tűntem, vagy túl lehetetlen alaknak. Nagyon udvariasak voltak, nagyon kedvesek voltak, hihetetlen jó kávét kaptam, fantasztikus kilátás volt. De aztán úgy nem lettem visszahívva. Hát vagy így volt a történet, hogy személyesen benned nem találtak valamit. Vagy te jó is lehet, hogy ez valami program volt, ahol megpróbáltak milyen kiemelt egy ilyen dolgot csinálni, lehet. és lehet, hogy hoztak egy döntést, hogy na, ez akkor nem csinálja. Azt kérdezem tőled, kedves Dudonáli Péter, hogy te látod azt, hogy az Albert stadion. A Kossuth a Debreceni pálya megmarad egy ilyen torzóban azért, mert teljesíteni akarjuk a számokat, a túlzott deficit eljárással kapcsolatban. Egyébként ezt egyszerű, td nek kéne elmondani, és akkor ezt valahogy megjegyezni az ember. Mert egyébként legutóbb a Kossuth rádióban beszélgetett egy szakmabelivel, egy nem a nem szakmabeli ez riportes a mi, mi alól is akarnak bennünket, vagy nem akarnak bennünket felmenteni? Ne haragudjon, de nem jut eszembe a szó. És az egy zseniális pillanat volt. Szóval, hogy ez a megfelelési kényszerünk, miközben ország nem állít ki olyan bizonyítványt magáról, számokban, mint Magyarország. Péter Drága, ez a számháború, ez miről szól? Mert én egyre jobban utálom Brüsszelt, és azt hiszem, hogy előbb-utóbb egy békevenetet fogok indítani, és őszintén remélem, hogy te leszel a másik a mellettem. Őszintén szóval engem nem zavar, hogyha ha az állam rá van kényszerítve arra, hogy ne költsön sokkal többet, mint amilyen de Én szerintem az önmagában nem egy rossz dolog, hogy most ezt De most éppen mi miatt aggódik Brüsszel, amikor nagyon jók a számaink, de azt mondják, hogy 2093-ban el fog velünk futni a ló. Ennek, ez, ennek két része van ennek a történetnek. Az egyik az, hogy soha az életben, amióta benne vagyunk az, benne vagyunk az Unióban, nem teljesítettük egy bizonyos kritériumot, akkor sem, amikor egyébként zakatott a világgazdaság is. A... De most éppen teljesítjük, nem? Ö, a tavalyi évben teljesítettük, de ugye az a lényeg ebben, hogy és itt jön a második momentum. A majd a második faktor, amit figyelembe kell venni, hogy ugye ezt fenntartható módon kell teljesíteni, annyit jelent, hogy Igen. nem csak egyszerűen bután fejszével uh, levágni a kiadásokat és feltekerni maxira a bevételeket, hogy összejöjjön a 3%-os uh, költségvetési hiány, hanem ugye egy, ezt minden olyan struktúrába kell tenni, ami nem gyűkolja a széjjel a növekedést. Amihez egyébként azért kell, kell, kell hozzá... Kell Ez hozzá... külbe van vésve, vagy ezt é. mindig menet közben találják ki? Nem, ez, ez, ez maga a, a szokvány, tehát, hogy jó, hogy három... És ha én, Orbán Viktor, azt mondom, hogy figyelj, Péterkém Kémot, Brüsszelben, ba meg, itt vannak a számok, mit akarsz még kekecketni tovább? Mit érdekel téged az én fejszém? Akkor te erre mit mondasz? Hát ugye mondhatja azt az illető, és ez félig igaz, félig persze kamú, hogy, hogy a struktúra nem jó, és azért az nem megy megoldást. Ahhoz, hogy, hogy valaki... Megöltsön sokkal többet, mint a bevétele, mint állam, ez nem kell sok ész. Tehát azért ezt bárkinek tudja csinálni, ha akarja. Ahhoz, hogy ennek a struktúrája olyan legyen, hogy a. És az egész intézményi környezet olyan legyen mögötte, hogy a gazdasági növekedést, azt, a gazdasági növekedésnek meg legyenek a feltételei, no ehhez már kell érteni. Ezt meg kell, tud, le kell tudni menedzselni. Én nem mondhatom azt orbán Viktorként neked, hogy ne törődj ezzel, örülj a számaimnak és szájler De lehet mondani. És akkor az Unió miért nem I száll le rólam? Azért, mert nagyon-nagyon sok mindent mondtunk az Uniónak, sőt általában az... De jó, de most akkor mondjam azt, hogy te Unió most nem fog tőled bocsánatot kérni, számokat kértél produkáltán, menj a pitlibe. Igen, ugye az elmúlt három évben nagyon sok mindent mondtuk az Uniónak, és általában még között pofán is vágtuk. Uh, ugye hihetetlen... De nem rohantuk le, pedig lerohanhattuk volna őket, tehát azért hát, nagyon te rendesek voltunk. Igen, tehát azonképpen elindíthattuk volna a tankokat, nem tudom hány tankunk van, de, ami még kibírálni a telephelyről, de csináltunk volna bármi mást is. E, tehát azért az, a helyzet az, hogy, hogy Magyarország azért nagyon egy kis mitugrász ország. Ami ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, figyelj, ez nem egy mitugrász ország. Ez egy szabadság szerető nép, már ne haragudj a kettőt, ne össze. Nem, én nem arról mert Ez nem mitugrász. Nem, nem, nem, nem de Magyarország egy nagyon kicsike kis ország, ami itt önmagában nem baj, mert Európa te nem van kicsi hát, országoknak. De, de a kicsi országoknak például más uh, politikát kell folytatniuk, és más egyeztetési stratégiát kell folytatniuk. Oké, okay, Péter, akkor stratégiát. azt kérdezem tőled, akkor váltok egyet. Azt mondjad meg nekem. Megmarad ez a túlzott deficit eljárás. Ezzel együtt megkaptuk mindig azt a különböző alapokból, amit megkaptunk. Miért baj az nekünk, ha alatta vagyunk? Hát pikkelnek ránk. Hát mással is előfordult, a Karintival is előfordult. Akkor pikkelni fognak talán kérem. Mit zavar bennünket ez a TDE? Azért zavar minket a TDE. Egyébként az jó az a TDE, mert ezt angolul egyébként szokták rövidíteni, és azt simán EDP-nek mondják a Excessive Deficit procedure Uh, tehát uh, megmarad, hogy a, a, ez, a, ez a pénzügyi része, tehát hogy ugye jön a pénz az Uniótól, hogy ez egy fontos része per pillanat annak, hogy Magyarországon... De jött eddig, és hát most, most miért el fogják zsázárni a gázcsapokat, vagy a pénzcsapokat? Ez egy jó kérdés, hogy ezzel Hát akkor meghagyjuk az egészet, és akkor figyelj, mi megcsináltuk, aztán hogy ők milyen kommentárt fűznek hozzá, szankcionálni úgy sem tudnak. Figyelj, én már nagyjából látom, hogy itt a gazdaságpolitika egy része az volt, hogy az elmúlt nyolc évben úgy megtanulták az jogot, hogy az unióban nem ismerik jobban. Szerintem Magyarországon kiskapu gyártásban, jogilag, jobban állunk az Európai Unió összes országának. Ott áll velünk szemben az unió, a mi oldalunkon van 34 bábú, nekik meg a szokásos nem tudom hány, ha levesznek három bábút, még mindig több van nekünk, mint amennyivel ők eleve fönn vannak a saktábla. Ja, történet odajut, hogy, hogy azért nem túlságosan nagyon, de azért mindig kicsit túllépjük ezt a 3%-os limitet. Ennek az az elemény, mindig kapunk egy dádát, mindig ezt meg azt kell csinálni, és egyébként, hogy még ne szaladjon el a hiányunk. Jó, de most komolyan is, vicceltem nagyon. Azok a megszorítások, amelyek egyébként nem megszólításokban, ilyen szó nincs is alatt, tehát ezek a izék. Ezek az izék egyébként e, nem olyanok, amivel nehéz aztán a földgáz nyerni, a föld alól, mert hogy ezek mind elzárják, mert ugye arról van szó, te ugye a fejszével jössz, azt mondod, hogy ez a fejszés gazdaságpolitika, ez e, nem kedvez a gazdasági folyamatoknak, e, és akkor tulajdonképpen egy ilyen zárt kör alakul ki, illetve hát arról van szó, amit te minden egyes alkalommal elmondasz, hogy van egy olyan leszakadás, amit az ember nem vesz észre, kell hozzá két-három év, és egyszer csak azt mondja, te itt van egy rés, mire te azt mondod, hogy ez folyamatosan alakult, nem egy pillanatlan másikra, csak most vetted ész. Igen, egyébként, hogyha megnézzük a költségvetési egyenleget, akkor azt látjuk, hogy így vagy úgy, de azért ugye közel tudjuk tartani a 3%-os hiány célhoz, a kicsit alatta, a kicsit felette, de azért alapvetően ezt úgy érjük el évről évre, hogy brutális megszorítások vannak. Tehát mindig valamit újra kell szabni. Egy másodperc türelmet kérek tőlem valamit el kell, hogy mondjak, de neked erre nem kell reagálnod. Ugye a műsoromban általában szellemi kirjohonásokat intézek a néphez, hát ez összefüggő az egészségi állapotommal. Egyre rosszabb állapotban vagyok, és rövidesen be fognak zárni, de most még itt ez a, ez a kezelés rész, hogy itt ordibálok. Ugye hozott egy döntést a bíróság talán Strasbourgban a 98%-os külön adóval kapcsolatban, amit tegnap gondolatilag megfűzött Hoppá Péter, és annak a külügyminisztériumban 30 éve dolgozó hölgynek az 5 vagy 6 millió forintos itt is nagy különbség van természetesen végkielégítése kapcsán, aki egyébként beperelte az államot és első fokon nyert valami olyan felháborítóan udvariatlan, populista, demagok szöveget nyomott, azt mondta, hogy itt van a mi hogy ez a szocializmus részével, ez a szocializmusnak volt a munkaviszonyi törvénye, hogy mindenkinek úgy állapították meg a fizetését, hogy aztán, ha megszabadultak tőle szándékosan vagy véletlen, akkor milliókat lehessen kifizetni, és akkor most tessék eldönteni, hogy a mi politikánk a helyes, vagy az a 6 millió forint, valami 6 millió, így volt, valami 6 millió forint, amit ez az ember kapott. És én azt gondoltam, hogy ott szakadna össze a pulpitus az az ember alatt, aki beszél. De ezt elnézést, ezt, ezt csak gondolatiában mondtam, a, annak kapcsán, amit te éppen mondtál, megszorítások. Szerintem szóval a megszorítások, ezek mennyiben olyan megszorítások, mint ahogy a, a, a kertészmérnök megvágja a fát, és utána jobban hajt majd a növény. Ez egy nagyon-nagyon jó analogia, mert pontosan ilyen fajta megszorításokra lenne szükség, és azért a, a, a, a, annak, hogy a, a bizonyítéka, hogy nem ez történik, az az, hogy, az, hogy, hogy ezen a 300 millék körüli szinten tartsuk a, a költségvetési hiányt, ami önmagában nem egy.. Jó, öt... tudom, honnan jutott eszembe. Arra azt mondta Giroszász András, hogy ez, ha mindenki nyerne, akkor ez 4 vagy 5 milliárd forint lenne, de a tartalék alapban 300 milliárd forint van, tehát bakfity. Elnézést most már hát, tudom, hogy hogyan jutott az eszembe. Igen? Tehát, hogy úgy érjük el, hogy évről évre újabb és újabb szíjhúzásra van szükség. Tehát, hogy, hogy az uniónak ebből a szempontból igaza van. Tehát, hogyha nem történtek volna évekkel ezelőtt is újabb és újabb lépések, és azóta is csak folyamatosan, akkor ugye a formális logika alapján már régen nem itt lennénk hiány van, és nem itt lennénk államadóságban. Tehát, ugye, nagyon ez nagyon meddig folytatható ezen a módon? Nem tudom. Nem tudom, hogy meddig folytatható. Ugye Magyarország Uh, gazdasági növekedése az egy ilyen nulla és egy százalék körüli várható értéket tesz ki az elkövetkezendő évekre, uh, és ebben nagy szerepe van annak, hogy egyébként jelentős mennyiségű pénz jön be az unióból, amiből történnek bizonyos fejlesztések, amelyek egyébként megjelenik a gazdasági növekedési számba. Tehát, hogy uh, ha az nem lenne, akkor még lejjebb csúsznánk. Ami egyébként a te, az a külügyminisztériumi. Kül uh, történethez kapcsolóban, ugye nekem csak annyi kommentárom van, hogy valószínűleg hogy nem csak neked kéne terápiára járni ebbe az országba. Nem sok más embernek is. Én tegnap úgy felhúztam magamat ezen, hogy arra szavak nincsen. Nemcsodálom. Beled, hogy az én közvetlen ismerőseim közül számosan voltak olyanok, akik ebbe a körbe kerültek, akikről tudom, hogy nem azért kerültek ebbe a körbe, mert a szocialista kormány ezt akart egyébként menekülő útvonalként számunkra biztosítani. És nem tudom, hogy ki a nagyobb politikai bűn, aki ezt a szöveget megírta Hoppá Péternek, vagy neki, aki elmondta. Hát, beleért, hogy van pénz, tehát ki fogja tudni fizetni, senki ne aggódjon. Az, hogy ma kevesebbet lehet hallani, beleért, vagy nem sértődtem meg, de a királyulit hagyom főni keserű levében, ő azt hiszem nincs igazán jó paszban. Tehát ez várható volt. Uh -huh. Tehát azért, ha bár nagyon vidáman távozott, valószínűleg az, ami ott történt emberleg az embert nagyon súlyosan megviseli. Ami az Eszterbank jelasíti radoványát illeti, biztos bennem van a hiba, de ahogy te felvetted a telefont, hogy akkor mi van, volt bennem egy olyan, hogy talán vagyok, nincs semmiféle anyagi kapcsolata két cég között, hogy azt mondja az illeti, hogy mi van, eltűntem, megszűnt a műsor, de nem volt ilyen, és, és valahogy az egész bankszövetségi tevékenység az elmúlt időben valahogy, valahogy olyan volt, mintha a Patai vezette, ismét Patai vezette bankszövetség, nem ugyanolyan módon viszonyulna a kormányhoz, és valahogy ezt elvette tőlük a kedvemet, de lehet, hogy ezt teljesen rosszul látom. Nem tudom, hogy nem látok bele az is. Uh, amikor arról beszélnek, hogy az emberek nem értik meg az árfolyamgátot, akkor vajon az emberek mit nem értenek meg, hiszen látható módon? Vagy az árfolyamgátnak a hangsúlyozása az azért fontos, mert a kormány a fantomfájásos lelkismeret egyebek között az árfolyamgáttal akarja megoldani, mert egy más eszköze nincs a végtörlesztés után? Na, ez utóbbi, uh -huh. szerintem. Ez utóbbi meg, meg ugye benne van ez is, amiről, már egy néhány hónappal ezelőtt beszéltünk, és én megmondom őszintén, még nem ők teljesen biztos abban, hogy, hogy ebből a szempontból egyértelműek a szándékok, de úgy benne van ez a ez, hogy mi lenne, hogyha sokkal gyengébb lenne az árfolyam, hát attól lenne nagyobb gazdasági növekedés, ez szerintem még mindig nem egy kizárható szenárium, vagy kizárható grandiózus terv a gazdaságpolitika bizonyos szereplői részéről, és lehet, hogy ez, erre faló, erre, ez ellen való személyes védekezésre ajánlják fel ezt az eszközt. Súlykolják ezt az eszközt a, a még most is devizadóságban ülők számára. De A gazdaságpolitikusok közül kinek van igaza, aki azt mondja, hogy pont most jó, hogy nincs eurónk, vagy aki azt mondja, hogy lehet, hogy pont most jó, de akkor is mindent el kéne követni, annak érdeke vagy legyen. Ebben a szempontból egy kics, én egy kicsit az elmúlt években. E, ha újra játszanánk az elmúlt öt évet e, úgy, hogy van eurónk, akkor el meg tudná adni a választ. Azt kérdezem tőled, akkor ennek kapcsán e, lazafonállal, hogy miközben történelmietlen mondatot mondott Orbán Viktor, de szerinted egyébként gazdaságra lehetett volna azt valósítani, hogy követő szocialista országok hip és hop tagjai legyenek az Uniónak? Hát ugye az egy politikai folyamat volt az Uniós csatlakozás részben az Uniónak kellett megemésztenie azt, hogy miután 40 éven keresztül óbígattak nyugaton, hogy Kelet-Európa az Szovjet fogságban van és igenis Európa része és nem a Szovjet Unió úgyhogy erre kéne őket engedni és akkor végre elengedt őket a Szovjetunió, vagy elengedett minket, akkor teltak, hogy huha, most akkor teljesíteni kell azokat, amiket ígértünk, ugye ez, ez, ezzel politikailag meg kellett barátkozni az Uniónak, ami egyébként meg egy teljesen más politikai szervezet. Akkor ennek kapcsán azt kérdezem tőle, hogy mennyiben van igaza a Sorosnak abban, amikor azt mondja, hogy ez nem egy pénzügyi szervezet, mert egyébként pénzügyi szervezeten belül adós és hitelező pozíció nem jöhetne létre. Más, mert az Európai Unió, meg az Eurózóna az A... nem... Így van, de az Eurózónán belül se jöhetett. Tehát azt mondja, hogy ez egy, ez egy nonszensz, ami kialakult az Európai Unióban. Nem tudom, hogy pontosan milyen dimenziójára gondolt. Ha megnézünk egy valutaövezetet, ahol egy darab valuta van, és legyen az, az akár egy ország is, mondjuk az Egyesült Államok, vagy lehet az mondjuk... Németország, mert az ugye még a német uh, márka idején is ugye egy való volt uh, egy uh, ugye szövetségi rendszerben, ott is nagyon komoly ilyen transferek vannak ahhoz, hogy a rendszer működjön. Tehát, hogy uh, államtól a szövetségi szintre és szövetségi szintről vissza az állam. Akkor ismét ugrálva egyet azt kérdezem, hogy most, hogy Ciprus az ki van pipálva, vagy Ciprussal mi van? Hát itt most szerintem under construction. Oké, rendben van. Görögország is under construction? Görögország is under construction, nem tudom mennyire dolgoznak a, az Azt kérdezem tőled, hogy most éppen azért hallgatnak arról, hogy több részre szakad a pénzügyileg az Unió, mert nem aktuális, vagy... vagy, vagy mennyire fontos az, hogy jövőre választások lesznek az Unió, tehát az uniós választások lesznek, mert úgy tűnik, hogy nagyon. Én szerintem nagyon fontosak, és a német választások nagyon fontosak. Ugye meg Németországban egy új politikai szervezet, az alternatív a Németországért, ami, ami teljesen más vonalon halad ideológiailag és politikailag, mint akár a, a, a szociáldemokraták, akár a, a konzervatívok. Úgyhogy szerintem nagyon-nagyon fontos, és nagy változásokat hozhat. Nem biztos, hogy hoz, de nagy változókat hozhat, és az sem kizárt, hogyha. Ha politikai rendszer nem változik meg nagyon Németországban, tehát az erőviszonyok nem változnak meg, mondjuk így, akkor is lehetséges, hogy a választások után Németországnak a, a politikája azért egy kicsit határozottabb lesz. El kell, hogy köszönjek, mert a 9 óra beköszöntött. Ha más beköszönt, akkor azon kívül, hogy előre egészséget kívánok. Nálunk ezt úgy szokták mondani. Várom az sms és akkor ezt a szokásos szöveget, amit fialáiknál megtanultam, teljes hosszában megismerheted. Jó, okés. Itt? és most közéleti háttér magazin főszerkesztő fiala János.